jag Säg varmt välkomna till Tid för podd. Den första svenska podden och krimspond och avsnitt nummer 72. Vi sitter hemma hos mig som heter Emil och vi kan med mig. Ja, det är Rickard. och Emanuel. Och vad ska vi göra idag? Någonting som ju jag hoppas att ni lyssnar ska gilla, det är ju påsk. Och då ska vi utreda äggens eh, universum. <laughs> Ja, vi skulle kommentera Octopus, och det är ju faktiskt ni lyssnare som har rustat fram att vi ska titta på den här och göra ett avsnitt om den igen. Ja, mm. mm. vann... <laughs> precis. Man hade bara två, barn. två barn. var Ja, men det var mellan Octopus och Groderna mm. vi trodde väl kanske att Groderna skulle vinna med tanke på att ja. den är så pass storpopulär, men Octopus vann med tio röster. Mm. Ja, det var väldigt jämnt inledningsvis, sen drog Octopus ifrån lite. Och det är inte mig emot. Mm. Nej, inte mig heller. Fantastiskt bra påskfilm framförallt. Och det är alltså Långfredag idag när yes. vi sitter här i Ems penthouse i norra Stockholm. <laughs> <Så>. <laughs> ja. ehm. Det blir dvd-kommentering idag, så vi ska alltså titta på filmen och kommentera samtidigt som vi ser den. Så antingen ska ni lyssna på det här avsnittet som är ett helt vanligt avsnitt eller ska ni pausa nu och trycka in Octopus i er dvd- eller blu-ray-spelare och titta på filmen tillsammans med oss, helt enkelt. Ja, vi kan. Det känns ju som att det är så det ska. Ja, ja exakt. Sen eh, kanske inte alla har lust, men då får vi hoppas att det funkar som ett avsnitt ändå. Mm, exakt. Och ja, vi ska väl inte säga så mycket mer än att det har blivit tid för DVD-kommentering och förvirrande ägg. <laughs> Järnensam. Och med det ska vi ta också på filmen. Mm. Mm. Då trycker jag på play nu och vi ser MGM-loggan. Play Ja, det är sant. Mycket vackert. Hur länksam var det ni såg den här filmen senast? Ja, det var precis ett år sedan. Det var en långfredag Ja, faktiskt. Och inget ljud då. Ja, det är just Ingen ljud, ljud för oss. För oss. Måste, det här är ju lite en... Jag har sagt flera gånger förut, men den här gambaren är verkligen ofantligt mycket sämre än Mors andra Gunbaran. Den här sitter inte. Jag tycker den är helt okej. Okay. Jag, alltså jag, jag har ingen... Ja, den, Varken bättre eller sämre. Ja, den är inte dålig, men Moores första är betydligt bättre. det är liksom snärt, snärtig. Ja, du tänker på att själva posen inte just specifikt att Octopus eller bättre december. Nej, exakt. Själva okay. Moores mm. pos. Okej. Okay. Ja, men det, det kan jag hålla är. den Jag tycker att den Gunnbara är bra, men musiken är också lite ja. lökig i just octopus Mm. mm. Ja, och då är vi, vi är ju i England, men det skulle föreställa att vara typ Kuba eller något liknande spansktalande land. Ja, no, no, något kurup sydamerikans land, antar jag. Och direkt så ser jag Roger Moore, han, han jag vet inte, jag gillar verkligen hans utseende i den här filmen. Det är liksom de sista bond så fortfarande ser okej okay ut. Uh, ja, Visst han, jag, jag tycker väl nästan att um, han... Någon... Alltså han ser, ju, han ser ju fortfarande gammal ut, men hans ålder hanterar sig mycket bättre i den mm. här filmen, Än i exempelvis 4-year-somen. Ja, det är det. Jag, jag tycker nästan att han på något sätt ser bättre ut i octopus i, än i 4-year-somen. Mm. Jag har aldrig sett vilka enorma svettfläckar Roger Moore hade närmarna där precis. <laughs> faktiskt inte sett det förut. Wow, det är, det är första gången du ser det. <laughs> Live on air. Mitt <laughs> liv kan definieras före och efter Roger Moore svettfläckar. Det här är bra när han flippar lite på den där soldatens... Ja, det är fantastiskt. Han går in i rollen mm. här är Alltså... Han är ju... Alltså, är han, han är ju stil, han passar in mm. i det där. Jag vet inte om ni har sett... Um, jag har sett en film när Rudi Moore en, en nazist-officer. Um, okay. Fastän sympatisk. Han passar otroligt bra. Han är, han är ju stilig i de mm. Mm. I där kvällarna. Passar ju den här mörstagen också. Men ni märker sig väl en vegetär vartrund. Ändå. det? Mm. Ja. Mm. När han var, innan han blev skådespelare så jobbade han inom militären. Det var väl ja. kyrigt. Han från Han ser så jävla hård ut alltså. Alltså, han. Hans ansikte är verkligen hugget ur liksom sten. Toro? Ja. <laughs> Intressant, för att jag nämnde det förut, men nu på förmiddagen så kollade jag och Erik och vår kära vän på Viewtour Kill den första halvman. Mm. Och vi konstaterar hur trött den filmen är, direkt från första bildrutan. Och nu när man ser Octopus och strax efter så känner man att den, har, den är väldigt, väldigt mycket snärtigare. Ja. Och fräschare. Ja, det var ju som jag Alltså, Octopus är verkligen av Hjorta Kills antites. Ja. ja, verkligen. Ja, men det är ju inte vi behöver hymla med, men vi är alla tre illa Octopus Pusser. Ja. Your Torotool, en... Väldigt, väldigt bra pre -titel. Ja, jag tycker det. Mm. Den har liksom alla element. Ja, men faktiskt. Det här är väl också den sista pre som inte har någonting med filmen över att göra? Mm. Ja, nu måste det vara, va? Om man inte räknar Casino Reale. Ja, exakt. Ju... Casino Real är väl lite halvt ja. på det. Men sett till, ja... <laughs> ja, ja det är lite... Lite tveksamt i ja. dessa tider, kanske, men... Ja. Det är ju egentligen inte tveksamt, det är bara lite så här... Det är så utdaterat. <laughs> ja, <verkligen. laughs> <laughs> <laughs> Hans är... ansiktsuttryck, alltså. Men det är väldigt mycket så här... Skön bondstämning och bondtouch utan att bli för mycket. Mm. Jag älskar jag av ingenting också. Alltså. <laughs> jag tycker att Roger Moore gör så bra med automatvapen. Ja, mm. faktiskt. Jag måste säga att alltså det är så fan mycket sköna små i den här filmen. Mm. Som bara dyker upp och försvinner liksom. Men det känns som att John Glenn generellt är väldigt bra på det. Ja, förutom när vi För där konstaterar vi att det dyker upp folk och försvinner hela tiden. Ja, kanske. Men här... Här i Octopus funkar ju bra. Sen... Var det är det där samma sträcka som i Thunderbolt? Kanske det är. Det är um... Den där racebanan där... Alltså det är inspelat på racebanan med det är Bond från Shrublands och... Och attackerad av Fiona Wolpe. Ja, Fiona Wolpe äh, mm. skjuter ju ner han, den andra, Grant Lippi. Just det, ja just det, så är det. Det var väl, för det är ju förvillande likt det Jag tyckte det här flygplanen var väldigt häftigt när jag var liten. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, jag tycker fortfarande lite är lite småhäftigt. Ja, det är Det är väl det där som har sett det i så pass många men Det är nog wow-effekt nu när du flyger in i så här är. Det... Ja, alltså, ja. Vi, vi pratade om det i avsnittet att det är... är ju 80-talets liten Nelly. Mm. Fördelen är att det är ju coolare. Ja. Det ja. funkar ju mycket mer effektivt. Ja, det används ju på ett väldigt rimligt sätt. Ja, liten nöje har gjort ingen coolhetsfaktor har det, det här har ju daterats, har åldrats mycket, mycket bättre. Det mm. är mm. bra studs. Alltså. Mm. Ja, väldigt sunjära specialeffekter, mm. praktiska effekter. Ja, men det är ju faktiskt det som som åker som vi ser just nu. Det är ju ingen modell eller så, så det är Ja, det här är... Eller vänta, var det... Eh... Äh... Nej, skjuter det. Sen... Man, man kan, när man vet om det så kan man ju inte se bort den här pinnen som håller i flygen nu den här Där. Just det, ja. Men det är ändå... Det är ändå, ja. mm. Det är där det där är snyggt. Och och Själva missilen hade de väl knutit fast i efterplanet, tror jag. Ja. Alltså det, här, det här är ju verkligen alltså miniatyr-arbetet mm. ja. när det är som bäst. Det går inte att se att det är en miniatyr mm. när han flyger ut ur hangaren framför allt. Alltså, det är synd att liksom, miniatyrarbetet har börjat försvinna mer och mer för CGI. Mm. Mm. Alltså, det, eh, den andra filmen som vi hade kunnat DVD-kommentera, Golden, är också helt otroligt miniatyrarbetet. Ja. ja, i satellitbasen. Ja. Eller kanske är mer. Se Seven är, ja, men Seven Eye är ja, eh, framförallt, Förlatt. tänker jag på. Men, ja, men också den sista vi i Puerto Rico den väl också... Mm. Ja, mm. exakt. Ja. Det försvann lite genom att Derek Madden gick bort. Just mm. Han gick bort innan mm. då, ens en satt premiär. En till chanshuvudkaraktär. Ja, Men nej, den, den punchen är ju inte jättekul. Nej. nej, och den här låten är inte jättekul. Nej. Nej, jag, jag minns att jag förs försökte försvara den här låten <laughs> för tre år sedan. Mm. Ja. Oh, jag lämnar rosak. <laughs> <laughs> ja, den, den är väl lite svår att försvara. Alltså. Den är ju, helt gud Det är ju verkligen pensionärsbond där. Mm. Ja. Den med här är också extremt löke. Ja, Morris Binders laserfascination bara fortsätter. Mm. Ja, bara la laserprojiceringar på lite avklädda damer då, då är vi hemma. Men så alltså Morris Binder borde ju vara den av dem i originalgängen liksom, som lämnade Bond-serien. Han borde lämna Bond-serien tidigast. Efter ja. test för den, alltså för så gjorde han inte så jättemycket bra. I alla fall så borde han, precis som Barry, tagit någon filmpaus. Ja, och... ja exakt. För nu får man som intrycket av att ja, men det räcker med att det är lite halvnakna kvinnor, lite laser och sen mm. lite bond-silhuetter så är det lugnt. Ja, exakt. Alltså, en som aldrig har sett så mycket av de klassiska bondfilmerna och som ser den här tänker jag men det är så här det en se var. Det är så här företag liksom det är så här mm. ska vara i en bondfilm. Men det är ju verkligen inte. Det här är ju direkt dåligt. Ja, men det jag tycker jag. Det, det. Det, det här är inte bra. Och så när låten inte heller den behållning men i andra Bond-filmer så kan man inte lyssna på låten. Är det oh. för att jag stängt av ljudet? Det var en Morris Där Det är ja. <laughs> Och Peter Lamont, den är väldigt underskattade. Vad var det du sa? Den är väldigt tråkig där Peter Lamont. Ja, hon är som hade dåliga grepp, uddliga Han är inte väldigt... Ja, exakt. Extremt undras. Men som gör ett väldigt bra jobb i den här filmen. Mm. Som ja, jag kommer okej. att se. Ja. Rita Krulich. Vad har hon gjort mer egentligen än det här? Jag vet inte. Hon var väl stor just då? Eller vad? För det var väl Barbara Broccoli som, då. Eh, som tipsade farsan Kavi om om henne. Var hon dåtidens Adele. Fast inte på samma nivå. För jag antar att Adele kommer komma svår om 30 år. Det tycker jag är... Det är intressant med, med, liksom, med Bonserien som har så många ikoniska låtar. Men det är ändå många som har gjort dem som är bortglömda. Mm. Alltså, visst de som var, de som eh, lyssnade på min eller som levde på 70-talet. De vet väl vem... kanske De kanske vet hur Rita Kulich är och vem... Eh, mm. Ja, vad heter hon nu som sjöng Nobody That's It Better? Uh. Ja. Gud vad det så still? Ja, ja. så alltså, stillt det är den här. Här. Ja. Den här fick jag i alla fall ett uppsving i filmen Ted som kom för några år sedan där Martin Wahlberg sjunger på här i slutet. Ja just det, just det. Jag såg faktiskt på Ted för ett par veckor sedan. Ja. Jag, hade, jag hade helt enkelt att den... Det var hans den... favoritlåt i filmen. Ja, det är så, så jävla konstigt. Ja. Den av alla låtar. Men nu är vi i Tyskland. Nu är vi i Tyskland nu är det riktigt bra. Det här är ändå en av de uh, kusligaste scenerna ja. i, uh, i Bomser. Oj. Oh, ja. mm, det har att Mor får. Nu är roligt inte Mor med i den scenen, Att Mors filmer får lite sånt här. Även mm. mm. som Dobbe man scenen i Månrecker. Ja, det här är ju genuint mm. obehagligt. Ja. Och det är väldigt, väldigt välrecenserat. Det ser snyggt ut. Det är spännande. Bra klippt. Mm. Det känns generellt som att John Glenn var väldigt tacksam på att jag har Ja. Det känns som att han, både i den här och föregående att han verkligen kom in med väldigt mycket energi mm. i, i sitt rekryteringsscenar, som sen kommit. Som, som sen har ut igen. Om de här två trigglingarna också. Ja, ja. En bra idé då att ha tvillingar från en cirkel som skurkar. Ja. Det slog mig faktiskt idag. Tror ni att det, är någon, att det är medvetet att det ska vara... Dels så är det äggen, två ägg, som man inte håller koll på vilket är vilket. Och så finns det två skurkar, man håller inte koll på vem som är vem. Oh. Att det finns någon liksom, tema i det där. Det är någon dubbelsidig tematik. Två stycken bond och den mm. någon... Ja, oh, jäklar det. Är... Ja, ja. Och sen buss tror Västtyskland, öster-väster Berlin, mm. parallellen. Mm. Det är sant. Det är någon som har tagit till kanske? Det är lite tematiskt eller ändå. <laughs> ja. Sånt där som Cambridge jag, gillar inte av Det känns eh, jag, jag alltid alltid alltid älskat den här sena kryningen och Det känns så himla Ja, men kusligt, som vi sa tidigare, men liksom ödesmättat och viktigt ja. på något sätt. Han verkar bara stapla in något verkligen viktigt för henne och för förändrar det. Vet ni när serien inte kom på 80-talet, Stephen Kings? Kom, nej, den kom 1990. Det kom. Det kom 1990. Mm. Han är lite lik den Pennywise ändå. Ja, det får man säga. Men det kan också vara för att Pennywise också och är en clown. Och en generell clown. Mm. Okej, okay, första ägget. Mm. <laughs> mm. <laughs> men vi vet fortfarande inte om det där är riktigt eller inte. Men det är mm. ett ägg. <laughs> mm. <laughs> kan ju säga att vårt mission med den här filmen är att vi ska försöka reda ut vad som hände med alla äggen. Mm. <laughs> När var det senast vi såg Bond i alla fall försöka kasta sin hatt? Innan det här mm. menar du? Det här måste ju vara sista gången. Ja. Nu kastar ni hatten, men de leker med det. Åh, men så kanske ja kanske ja. Det var också senaste filmen hon hade på sig att i, där med satt senast. Här är det ja. ja, men det ser ju ut som två pensionärer som, mm. ja. som återförenas efter, de, de, de är så här. de har kära över varandra på högstadiet och de träffas de Vad tänker du att hon skulle ta över efter mannen hon introducerar sig ändå som att hon ska ja. vara... Det skulle jag inte förvåna mig. Hon, ja, hon hade, hade säkert en, en baktanke med Hon är ju lite mm. lik Louis Maxxon. Mm. Ja. <laughs> Det mycket, många pampanärer. Många pampanärer. Mm. Jim Fanning. En av de finare pensionärerna. här <laughs> Ja vilken gubbfäst det är alltså, <laughs> Riktigt mossigt. Väldigt mossigt. Ingen ungdomlig entusiast med den Man <laughs> kan inte förstå att de ville på något sätt försöka förnya lite med bjort och akill. Det var ja. ju så lite dumt att de hade kvar... Oj! Nu, nu slogs det fast att vi har det var fejkägget i såg Så någon av nio har råkat hämta ett fejkäg? Han dog för fejkägget. Mm. Ja, nu är det väl expositionen man aldrig mm. någonsin minns. Men det är ändå mysigt att sakna den här scenen. Jag, vet, ja. Jag gillar verkligen hur Emmys kontor ser ut i 80-talelsfilmerna. De är väldigt... Det eh, stort och luftigt och... Men just eh, det här liksom... De här britterna som inte håller på med en massa modernitet och grejer, utan det är... Det är trä mm. och det är gamla båtstavlor och det... Samtidigt som den känns som att det finns väldigt mycket modernitet att gömda ja. ja. Att det ändå är liksom. Det, det, han har en. Han har sina te tekniska lösningar. Mm. Operation Trove. Det är ett namma på jag bort. <laughs> Om har hade frågat mig igår här. I, i vilken film får Bond Operation Trove, så hade jag aldrig vetat det. Kommer vi ihåg alla uppdragen Alltså namnen på dem. Operation Thunderbolt är väl det uppenbar? Mm. Jo. Ja. Oh. Oh, nej, jag vet inte. Operation Trove. Oh, det är så bra att möta det här. Ja. Och här har vi också ett bra sätt av mm. Lamont. Ja. Han var inspirerad. Men det här måste ändå vara... Han hade Furious Univål första han hade huvudansvaret på. Mm. Exakt. Mm. Här är ni, men det här är ju kanske hans bästa kvillis. Ja, det kan det vara. Det är i alla fall det jag tänker på när jag tänker på Peter Lamons. Vill du veta vad jag, är... jag tänker på ispannat sätt? Ja, men det är ju ändå inte så jättekonstigt. Det är ju ganska... Men det var också för att det var, det var det första gången som jag visste vad Peter Lamonts var, när ja. det kom filmen ja. kom. Det är ju det mest storslagna, han fick Ja. Så det är inte, det är inte jättekonstigt. Man måste ju älska Ollov. Ja, det går inte att göra något annat. bra han Steven Bannercroft. Ja. När han spelar upp sig till tusen i den här scenen. Han bara gasar på. Ja, och det funkar ja. extremt bra. Han spelar över otroligt mycket men det är det han ska göra. Mm. Just också ha en extremt tydlig strategi för vad han vill göra. Mm. Som typ skulle säkert funka. Om man skulle vilja liksom... jag vet inte jag, men det känns som att ja... Vad fan? Det låter alldeles rimligt. Ja, no, på något sätt. Alltså, Kommer en galen... ...sovjet, liksom någon som tre. Ja, det, det hade lite vad som helst. Mm. Sköna bara kliver fram och snackar lite. Han var bra nu. Och go är väldigt, väldigt uttråkad. Ja. <laughs> Sitter humla med öronen. Det har <laughs> varit en snygg liten powerpoint-prestation. Innan den ens fanns bara <laughs> <laughs> Ja, då ska de ha Danmark också. Ska ha Danmark. De, ska ha Danmark. de kan ju inte ja. ha det. Vi skämt Danmark, ja. Det är lugnt. Bra reaktion från Google, också. Ja, Ja. Det är ändå viktigt, eller var viktigt för EU att väl framställa att alla ryssar är inte onda. Mm. Ja, exakt. Att Google är som en motpart. Ja, varje gång ryssarna har varit inblandade så har det alltid varit någon som går bakom ryggen på dem. Mm. Kolla den minen på pågåren. Han är ju... ja... Jag vill veta mer än om honom, det är bara som sitter där. Han är mustaschen till vänster till exempel. Vem ha mm. är han Det blir man ju inte mer om han också. Jo... Det är en myndig stämma då! Ja. Alltså, min, min <laughs> den är stadsbannomässig. <laughs> Är inte någon trött försäkringskassan stämmas? Nej, Eller, nej. Här, här går inte peka med handen. <laughs> För han sitter och spelar schack och får ett meddelande. Ja, faktiskt. Ja. Och nu kommer Lenin med K. När är han? Ja, Uf. underbar man. Jag nervös. Han drar inte konstant Okej. Det är underbart att han fick komma tillbaka i The Living right? ja vi vill gärna tro att det är samma karaktärer. Alltså. <laughs> ja, men kan det vara så att eh, någon av faktiskt snodde fejkäget, att han visste att det var ett fake För att de, att de ska tjäna pengar på fejkjuveler också? Eh, jag ja. det. Ja, så kan det faktiskt vara. Ja, det är sant. Så. Det förklarar dock inte varför Xenamy6 vet att det riktigt ägget finns på Sotheby's. Titta! Han, han... Länk in! Ja. Sitter inte och gör förfalskningar i ja. hans jobb. Han gör ju hur man har Precis, och därför måste de ha tillbaka sig riktiga för att de ska kunna göra nya rättrågor. Och, och tjäna, och pengar, tjäna för... pengar till staten i är... Sovjet. Eller tjäna ja. pengar privat måste det vara i förfalskning. Ja, precis. Tillsammans ja. med Kammaltjärn. Ja. ja, det förklaras sig väldigt dåligt. Det förklaras inte alls. Nej, <laughs> vi har sett Jag... den här filmen 20 år nu. Ja, exakt. Ja. <laughs> <laughs> vi har sett den exakt många gånger, vi bara bär någon kvart in i filmen vi redan bortkollar. <laughs> <laughs> För det du sa nu, Rickard, det är ju det bästa till att inga hört hittills som vad som händer i den här filmen. Jag har aldrig tänkt på den förut heller. Men... Du är väldigt skarp nu, känns det. Och kommer med två bra spanor där. Mm, analytisk. Ja, och han som håller i aktionen, han älskar dig. Mm. Och kan du säga också för de som inte har läst novellen att det här, den här biten är ju ja, ganska direkt tagen från novellen-proppkraten, Offa Lady, mm, den här precis. biten av, av filmen. Eller rickar du jul eller påskmust? Precis, Säkerlund. När man tittar på åkt- så måste man tänka påskmust. <skratt> Nej, det är ju ändå långfärdigt. Ja. ja. Jag gillar verkligen den här scenen. Ja, men faktiskt. Det här är ändå. Och så vad att du om en kvart 20 minuter? Mm. Det här är bland de bästa kvartarna 20 minuterna i moreran. Ja, ja, det ja, helt klart. Nåväl, kan man kan. Kan man någonsin? Men det är nånting typ, bligt. De måste väl lyckats få en kul dynamik mellan fäning och bond. Mm. Mm. Fäning som inte stressar, eller morer lite, more lite flurig händska där. Och... Men det är det man gillar som med de här tidigare rollfilmerna är att inte är inte mer mycket i den här filmen, men man kommer ihåg honom mm. väldigt tydligt. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Have you gone mad eller underbart? Mår det bara så totalt i här? Ju... Mm. Mm. Ja. Men det, det är ju i de här, här typen av scener som mor gör sin Bond som bäst. Mm. Ja. Han ska ju inte springa runt och ha en massa jobbiga actionscenar. Det är sån där lite... <laughs> bra biten. Ja, bra biten. Ja. <laughs> <laughs> oh. Han är så skön. Han, han bara leker. Mm. Åh, vad älskade mannen. Alltså, många reaktion. Mm. Och där har vi ju nu sett vår... Christina Weiborn också. Mm. Ja. För första gången. Som bara skådespelar med munnen. <laughs> Otto som slog fast det. Ja. <laughs> kan man kalla det alltså? Mm. Jag tycker att den är en ganska bra skurkintroduktion. Mm. Den är egentligen så här: den, den är inte storslagen men den funkar perfekt. Och vi vet ju. Precis. Och ändå, vi vet ju inte riktigt vem man är på samma sätt som vi vet inte heller om Orlov kommer han bli en skurk. Mm. Vad är egentligen den riktiga skuken? De inkluderar två skurkar på raden. Mm. Väldigt bra musik i den här Väldigt bra musik överlag. Ja, förutom. Vi har varit där, va? Mm. Utanför sockerbiskop. Såg ju ungefär lika långt ut, förutom att man hade satt upp en barrikad framför en av dörrarna. På Bond Street Eller Olsson Street. Jag kommer inte ihåg. Nej, inte jag <skratt> <skratt> Men det är också det här med de äldre bond filmen att även om Bond tar era initiativ på uppdragen och sådär, så litar han en på att han gör rätt sak. Mm. Nu är han uppenbart arg på Bond, men han vet ändå att han gjorde det av en bra anledning. Mm. Vill du göra en parallell till kvantum Nej, jag tänker snarare perspektiv. Ja, tycker Det Där båndtar initiativ och blir eh, omständigt ja, snöre. Ja, det är den lojalitet, jag som att du kvar mellan Bond. Där. den där är väldigt viktig. Precis. Mm, nu tar initiativet där. Ja. Det är lite kul, faktiskt. Mm. Men ja. Det är, man, men blanketterna måste fyllas i. Ja. Det är viktigt. Jag kommer en förvaltningslag in i bilden. Både förvaltningslag ja. och tacksamhallen. Av någon anledning. Av <laughs> någon anledning. Bara så att vi vet att nu är vi i Indien. Bara. Exakt. Så, ja. så, så, så mm. ingen är osäker på någonstans vi är. Nej, utan i Indien. Mm. Jag har ja, klart bort att det, det är typ, vad, fan, vad är det i bild? Det är det tio sekunder i bild? Ja, Vi ja. <laughs> är fascinerande med den här skaden. Där visas sig att fortfarande går igen. Vad sa, vad sa I, du? I Indien, den här filmen spänns ja. in, visas oktopuser fortfarande går igen. Aha. Kul. Cool. Mm. Vill man någon gång se en bombfilmpi och bara dra till det Det är purt. Vad tycker ni egentligen om ett bombtema-spel <sighs> Jag har faktiskt inte så jättemycket emot det. Eller... Det, det skulle varit bättre om det inte var där. men det känns som att den här bombfilmen leker lite med allt möjligt. Mm. Det som blir skumt är att vissa scener är seriösa och sen kommer det här, men jag har inte jätte emot det. Men jag känner mig lite samma sak. Det hade varit bättre om det inte var där, men samtidigt så är det funkar ändå i i den här filmens kontext och vad mår eran här så funkar det. Ja, det, det. det som är synd är att, de, att det blir lite för mycket att de refererar till sig själva. Det vill här det börjar, mm. <tryck> eller kanske efter i The som de börjar liksom... För då är Bonzerie bara fått arv. Precis. De liksom skoja lite med sig själva. Jag vet inte om bonsierna egentligen borde göra det. Egentligen. Det är inte så övertydligt i alla fall. Jag vet inte. Men de började egentligen med nästan ännu tidigare. Det en det. De City service när bonsier och plockar grejer i konservor. Ja, och, och, och städaren som visslar igår. Ja. Ja. Sant. Fast då var det ju kanske av... Just att de plockar grejer var ju kanske av andra anledningar ja. Att de här ville göra ett steg men att det är detsamma. Ja, exakt. Även om vi har en muskådis och fortfarande James Bond. Här är det mer att de verkligen ja, är självmedvetna på ett helt annat sätt. Mm. Han som är stationschef som sitter fram och säger att... Sadruddin. Han är med någon annan modfilm också. Ja, han är lite lik Pussfäder. <laughs> Pussfäders indiesrefyser. <-reficien. laughs> Finns inte många indier i Karibien? <laughs> det är ju Västindien in i Exakt. väldan. Exakt. Vi är något på spåret. Mm. Jo men han jobbar ju på Max Kalbars ställe i den spjällabby. Ja. Det är mycket sånt där i Morya. Ja. De alltså. är som tronar efter honom. Mm. Som Thomas Brudstjerna i sin reservation Ingen kan checka in på ett hotell så bra som Roger Morya. Mm. <laughs> det är faktiskt sant. Det är väldigt sant. <laughs> oh thank you. Men ingen kan smyga runt i korridorerna som, som Connery. Det är sant. Vad älskar Roger Moore. Mycket luriga blickar i mm. hela tiden. <laughs> jag minns att jag om, sa det. När om Wade borde spela med munnen så gör Roger Moore den ögonen. Ja. Verkligen. Ja, jag sa det när vi gjorde Roger Moore-avsnittet när han precis har gått bort. Att ju äldre jag blir desto mer gillar jag Roger Moore och jag kommer inte, kom inte att förvånad om jag om 20 år kommer vara Roger Moore som näst bäst Bond man, man börjar relatera mer och mer till ja. honom ja, på något sätt mm. ja. just det att när man blir en medelålder så finns det fortfarande en Bond som är lika gammal som en själv <laughs> och som inte är ett fysiskt monster ja, exakt. där har vi en, en. Nej, alltså Roger Moores mål är väldigt självuppfyllande för stora delen av, ja, framförallt, manliga manligheten i världen. Och, uh, fysiska män som går runt och drummer. Roger Moore är ju den som liksom, sinnebilden av. Mm. Ja. Jag slår som en väldigt uh, udda sak nu faktiskt. Och det men Gobindas kläder är sjukt snygga. Precis om vi får upp en hel bild igen snart och kan man kanske inte det typ exakt vara blöfera på en Vi pratade ja. om det i det avsnittet. Det det. Ja. ja. Och kom fram till att de är väldigt lika men det är inte, ja, de är lika. Okay. Ja, de är lika men det är inte det är inte, det, samma. Det är inte samma. Ja. Men det är definitivt inspirerat. Nu kommer munna. Blicken här tror jag lite död. Alltså. Mm. Ja. Ja, hon är väl inte en jättebra slådespelerska. Nej, vad kommer hon eller liksom, Vad har hon gjort innan? För jag har inte sett henne i någonting annat. Ingen aning. Nej, inte hon. heller någon. Hon har väl ha gjort så många andra slådespelerska på den här tiden, att vara med i B-filmer och vara modeller och sådär. Mm. Vi gillar också. Ja, faktiskt. Han är någon man kan relatera till. Mm. Man försöker, men det går bara åt skogvinna. Jag ska <skratt> gå in <skratt> Återigen. Rickard, du om 20 och då kommer det se ut som Louis Jourdan. Kan man fram. Jag kan ju hoppas utan. De har de där kläderna också. Mm. Det är snygga kläder alltså. Mm. Det är bra med en sån här spelscen mm. som liksom har um, härmar lite Goldfinger och lite um, Thunderball och lite sånt där. Fast på ett lite annat sätt. Mm. Mm. Det blir lite för övertygligt att de har inspirerats av gammal bomb. Och sen förutom Krishna Waiborn så är alla äggen bland det extremt bra skådespel. Ja, faktiskt. Mm. Ja, oh, då har vi ett ägg igen. Eller? <laughs> ja. Och det där är alltså det riktiga Det är riktigt. riktiga ägget. Ja, det är det? är din. är ju riktiga från aktionen. Ja, men hade inte med en förpalsning också? Så MSX hade väl både ett falskt och ett riktigt? Mm, ja, de fick ett typ falskt precis. Och Bond... Jo, ja, precis. En sa ju till honom att lämna in den för det är government property, men han tog ju mer det stället. Men hur vet vi att han tog med sig det riktiga och ja, men det, det falska? Det, det falska bytte han ju, så att det har ju... Det är ju, ju ja. just det, det gjorde han. Så Kamal Kahn fick ju fejken. Och det har han väl upptäckt med det här logget. Ja. Om de inte är gjort så bra fejkar att de själva inte vet det. Och det vill därför så pass lärde nu att få ägget den här mm. gången. Precis. Ja. Vi är, vi är på gång nu här. Vi är skarpa i ja. <laughs> Det här också direkt från Flemming, den här repliken. Ja mm. det mm. det? är ju hur du räckte sig till Bond i efter att ha vunnit. Jaha. Mm. Mm. Nu är den bort. Mm. Snygg. Snygg detalj. Jaha. Uh -huh. Och bra replik. Det här är däremot en mindre snygg betalj. Mm. Ja, så det är det, ja. Också lite väl självrefererande. Ja, precis. Det blir lite vältydligt. Ja, exakt. Jag har försökt sommar jag förstöra här på det sättet, men aldrig lyckats. Nej. Mm. Du fick för Ja. Du ser ju på bindas ut som märkligt muskler. Mm. VG, alltså. Han är också skön. Mm. <laughs> Bra. Den där reptiken har jag knappt aldrig lagt till. Ska jag följa Nej, jag tror de kommer att följa efter det här. Den är. Oh. Alltså, men det blir en keeping curry for a few weeds. Han <laughs> såg ju nöjd ut det. <laughs> ja, det <är. laughs> Och här har vi lite muskötor Ja. <laughs> Snygg, snyggt tjott i röden på med kogobindan. Faktiskt. Är det någon som har varit i Indien av oss? Mm. Äh, nej. nej? Okay. Det blir god resa i sommar, <laughs> <laughs> till Indien. Kan vi se 80 bussen? Och till Indien så 80 och åker hem. <laughs> och här har Bond en ny pistol. Här har Walter. P5-man. Hur kommer det sig? För då får du... Han har väl en PPK i senare. tror jag inte har det. Nej, vet inte. vi får se. Mm. Ja... Det är också en ganska bra scen, tycker jag. jag tycker det är rolig. Men alltså, den är... Hahaha! <laughs> <laughs> det kommer <sådana. laughs> Okej, okay, det, ja, det, ja. ja, det där är inte lek, hur ja, har du så? Men just... <laughs> så De har knivar och grejer och han sticker ut jävla Men Det är ingen dålig scen, men den, det blir ju lite för mycket med... <laughs> alltså det är lite för mycket lördigheter som ja. Men det är det, alltså det är ju, vad som gör att det funkar och vad som är bra är att den är så, den är så rapp. Mm. Ja. Det händer mycket, den är, den är bra klippt. Man, man ledsnar liksom aldrig. Mm. Men sen är det ju för mycket liksom inklippta små grejer. Som det där att det landar pengar i hans lilla bössa och det är massa konstiga knivar och bössor och kameler. Det händer det är för lite för mycket liksom. Ja, man får tänka det att Bond var liksom stilbildande med att blanda humor och allvar i början på 60-talet. Och sen, här har de ju gått lite för mycket åt humorhållet. Men ser man på moderna actionfilmer idag, all, de allra flesta slänger in roliga element i allvarliga scener. Och Bond var ju så liksom först med det. Mm. Ja, men precis som alltså, man ser på hur actionfilmer har varit de senaste 3-4 åren så börjar det bli poppis igen med de här mycket lite skämtande i, mm. i action-scener och så. Men den här biten, det här är ju som motsvarighet till casinoscenen i Diamonds of Forever. De bara går runt och det händer konstiga saker. <laughs> ja, exakt. Och det är väldigt tydligt att de är inomhus på en kliss också. Ja det, ja, det har jag tänkt på flera gånger. Det är flera moment i den här, i den här filmen där man verkligen märker att det är kliss. Mm. Samma sak under, som vi kommer till, men under jakten också, som märks också flera gånger i djungeln. Ja. Yeah. Det, är det är förvånansvärt många människor här också som inte ser in det ska ut, ja. utan som har en liten lös på sig. Det visar jag också <laughs> om, om att vi inte är on location, så att säga. Vad jäklar det är. Vad jäklar det är. Vad var det inte lös? Åh. Men det går ju undan, men mm. man man, alltså alla de här små korta fånigheterna, de blir förbi så jävla fort. Mm. Så det det, det ja, gör liksom de, inte så mycket. Ja, de drar ju inte ut på skämten. nej Det, det är det ju men Man hinner inte som stanna upp och tänka någonting i, i den här vänden, utan det är bara att rulla på. Mm. Ja, exakt. det är därför också det funkar funka med egentligen för även, även om man inte har koll på det det, liksom, det bara det behövs inte egentligen inte det, bara, det är förvirrande, men man ska inte tänka på det mm, <laughs> man, ska, man ska bara låta sig förföra så filmer ja. mm. så tycker jag framför allt att 70 och 80 talsfilmerna är nästan som mest av alla de filmerna mm. att det går liksom, det är också så här, man börjar fundera på vad som händer i Moonraker ju bara så man ja, bara åker runt i världen och gör konstiga saker. Det är ju det problem med moderna bongfilmer som har ett betydligt långsammare tempo. För då hinner man ju stanna upp och fundera på vad som händer och då mm. fann ju filmerna i här Sant? Ja. Jag menar, den här filmen, har man ju först börjar alltså, tänkt på det, på det här sättet och tänkte kritiskt på det så att vi poddat om den. Mm. Först då man faktiskt började inse mycket konstigheter det är. Mm. Ja, I form av plott och allting som har med alltså många andra eh, klassiska Bond-filmer Living Dayless framförallt som har något obegripligt plott. Mm. <laughs> det är fascinerande. Men som ändå är fantastisk. Ja. När tror du att vi ska få börja se sånt här i bond igen? <här> Kul att testa massa konstiga saker på sitt labb. Och Bond skämt av att det är mm. någonting annat. Ja. Men det var ju senast med Bronson vi fick det senast. Men det här var det mm. Mm. Det här måste ha varit, äh, sista gången det var ett lokalt äh, Q-kontor. Ja, mm. mm. sant. Smiders, vad var tanken med honom? Var det som med hon panelade upp Smallbund till Manlypen att det var någon form av möjlig arvtagare? Skulle inte få honom heller? Alltså, var ju med i, många med en, i två, tre filmer? Ja, det får du för är det så, då hade de ändå funderingen att börja modernisera Bond så småningom Men att de sen inte hade ju tvärtill struntat i det. Ja, ja men de, kanske, de, hade väl, kanske tänkt, de hade väl tänkt hade tänkt att uh, mor skulle sluta efter den här. Mm. Och då kanske de skulle göra, tänkte göra en reboot. Det var ju lite konstigt att de hade om tanken att de inte rebootade mer med med Dalton. Ja. Men mm. då kanske de blev rädd istället att... Vi alienerar publiken om vi går för långt ifrån. Men det är också konstigt, för det blir inte heller en reboot om, om de, här gamla karakt de här nya karaktärerna kommer in och tar mm. över. Och sen är det en ny Bond, och då blir det nästan som att det är en ny karaktär ja. som är Bond och inte... Nej, precis. Jag, måste, du... säga, jag måste säga att nu här hos Q, kul. den här filmen har väldigt bra gadgets. Ja. Mm. Oh. Framförallt den här. Ja, framförallt, framförallt den här. <laughs> Det var faktiskt den jag tänkte på. Resten kom jag inte ihåg vad det funkade. Asså, alltså. det kom oh. sig. <laughs> <laughs> ja, det är, det är, det är lite gubbigt. Jag kan väl inte se framför mig vem klipp klippte den här filmen. Jo, nu nog betydligt. Jag tror det heter John Gruber. Inte sånt. Jag tänker man att klipparna John Glenn sitter inne i ett mörkt rum och tittar på vad de har spelat in och tycker att det är skiteroligt. Mm. Men jag undrar enklart, hur, hur gick det till? Vi är på, jag vill vara med på det där manusmötet för någon kläckte ur där idén. Vad skulle det inte vara roligt om... <laughs> ja, absolut. Bra, bra idé till Glenn <laughs> <Blabont. laughs> För det, det har ju Chris Crowburn pratat om mycket att de är ju så samarbetsbilliga alla på det att kommer någon i specialeffektsteamet med en bra idé så använder de den och bakar in det i någons mm. sätt. Mm. I den här scenen går verkligen, du att loss med sin, sin mun. Här tar de alla fattningar. Här är inte därför det upptäcker att det liknar Bond och Misguddnar i middag. Jo. Alltså, det är settingen känns väldigt... Lite mm. samma stämning i... Mm. Okay, ja. <snar> det är en rolig där. är det där är här mm. Just Starring. Stämmer. Två svenskord även mm. i den här filmen. Skulle du vilja påstå tre, men kanske bara jag med <lås> Adams! Ja, oh, just det! <skratt> just det, hon är ju med här <skratt> med också! Just det, just det! Tre, oh. mm. ja, det är lätt att glömma att moda Adams med här. Ja, men det är ju för att hon, det har gått ganska långt av filmen och hon fortfarande inte med. But. Nej, precis. Hon hon filmen heter ju bara som hennes karaktär. Det, det, det är inte att bort den henne. <skratt> just det, Octopussy! Vi kan filma om hon är med! Hahaha! Åh, alltså det, det är en titel på en egentligen. Men var det 80%. så att de hade lite svårt att få igenom den av sensoren? säkert. Men att de lyckades när de hävdade att det var en originaltitel av Fleming och mm. fick man producera en bok eller en ja, 66 eller med den titeln så kan man göra en film på 80-talet som heter. Alltså, Woody Moores ögonläsare, det, det, det är fantastiskt. Vad är en loving cup? loving cup? Det låter så äckligt. Det är väl inte en Loving Cup? cup. <laughs> det, är <laughs> <Ja>. <laughs> oh, det är en plastikköp. Det är sån här gnuggis man. Det är sån här Det är absurt. En, två skådesärer i samma scen. En använder bara munnen, en använder bara ögonen. Alltså, hon, hon, hon, hon gör så mycket med munnen, så ja. mycket. Det är... Hon smakar verkligen på varandra. Ja, hon ser väldigt obekväm ut. Ja. Om det är lyssnare så vill jag verkligen rekommendera att kolla på den här filmen i grupp för den här gör sig riktigt bra att se med varandra. Ja, verkligen. Det finns mycket kul att påpeka hela tiden. Mm. Det här är och då tredje gången vi ser den tillsammans. Ja. Det är väl den här filmen vi har sett överlära sig flest gånger tillsammans och det funkar lika bra här igår. Ja, jag måste säga att alltså, nu, nu för tiden... Alltså att se Bond själv, det gör inte så mycket för mig. Det Titta är med är folk, fär. då gör du Bond som allra bäst. Mm. Ja, och det här är ju verkligen en film om man bara ska hälla upp lite postmust, mm. lite chips och bara se tillsammans med goda vänner. Mm. Men det är väl så, att alltså Bondfilmer är ju i en biofilmer som ska ses med andra människor. Ja, de har ju varit väldigt så noggranna med att det ska vara bra biofilmer. Mm. Filmer som alla kan titta på och skratta tillsammans. och mm. det började ju inte som det Nej. är sig, men det blev väl väldigt snabbt ja. Och särskilt här på 80-talet. Mm. Ja. Vilket man väl kanske egentligen inte riktigt kan säga om Craig Nej. som filmar. Nej, det är filmen kanske med fördel ser ensam på istället. Och det är i alla fall inte en familjefilm, familjefilm på det sättet, mm. som ändå bröstan fortfarande var. Mm. Ja. Dålt om inte heller det i i för sig. Då var det i alla fall lite kvar eller det. Ja. Det är inte jag som tycker om jätta funkar. Ja. Jo. Men inte lika så stor. In out. Får vi höra mer om sen? Nu har alltså kan man kan precis fått tillbaka. Det är riktiga ägget. Ja. Fan, ja så det där är ett riktigt ägg. Man håller ja. Okej. Okay. Det måste ju då. Mm. Ja, det är det. Mm. Fast här är du hyfsats straightforward fortfarande. Men det känns man blir förvirrad snart när det är slottscenen, när det bara gick överallt, och så mm. har det gått sönder. Bara... Mm. De där röda dräktarna är inte snygga. mycket. Alltså. Nej. Och det här för övrigt är vad jag kommer på första gången det används handhållet, hand, kamera i en icke ärtse i en bondfilm. Oj. Mm. Det är ändå lite kul. Eh, uh, nej, just det. Precis, för bondserien har ju väldigt mycket traditionellt mm. foto. Första gången det var handhållet det var det i Två fighter från Sverige. Mhm. Ja just det. Då har det, det två stycken. Stötterna... Nu har två stycken städgångar. Två stycken och en handel. Ja, exakt. Ja. Mm. Mm. Nu får vi äntligen träffa Octopussy. Och vi får höra hur man kan säga henne Ja. Det är så fint. Det är en ganska bra introduktion av och mm. karaktären ja, ja, det är. är det. Just att de inte visar den direkt. Det jag hade velat det var att de hade visat lite mer för varför kameran verkar vara rädd för den här ja, perioden. Ja, exakt. Vi om ju en del, en del om det i, i avsnittet. Poddavsnittet. Mm. Men det, det är ju egentligen den absolut största bristen med. Med Octopus som karaktär och med att filma nummer laget skulle jag säga. Mm. För det är väldigt konstigt, hela skulksidan sidan bara skum. Ja, för att, som vi ser nu så finns det ingen rimlig anledning till att han ska vara rädd för henne, eller så lyssna på henne. Nej, exakt. Det är, väl, det, är bara, alltså, det är väl bara att hon har ett samarbete, att hon mm. håller på med sin smuggling och de liksom i business tillsammans men det finns ingen anledning till att Peter faktiskt skulle frukta När Nej, han slår ner det i slutet som ingenting mm. det... Ännu mer ögonbryd mm. Det här är också en genomgående snygg film rent estetiskt och färgmässigt. Klar. Och den är faktiskt mm. inte lika dassig som de sena 80-talare. Mm. Men det är väl samma... Det är en liknande, så... det enligt mitt så ett par 80 talet Nej, det var ju... en mm. annan på... på antal scener. Arthur mm. Rooster? Kanske. Det är ju helt klart den mest färgstarka av jag Jonglen-svimmor, ja. den snyggaste, överlagd snyggaste. Den är lite som också skuggan från, mm. vad heter det? Fläkten. Fläkten, det är lite, mm. lite, lite små grejer som gör att det känns lite stämningsfullt. I en egentligen ganska obetydlig scen. Mm, det tillför mycket. Mm. Nu när du har sagt det, att han bara slår inte spela med öronen. Det är svårt att släppa det, han jag håller på med den hela tiden. <laughs> Snygg Smokin! Oh, oh, den sitter riktigt bra på den. Ja, oh, den här Smokin utklassar verkligen den alltså som man hade på kasinot mm. i Casinot. För den är så mm. sådär ändå. Den här är verkligen 10 av 10. Ja, oh, alltså Moors 80-talskläder är generellt sett väldigt bra. Förutom min av Ja, men de... Stilicapro kostymer och sånt är ganska bra där också. – Det är just det, de andra kläderna som inte alltid funkar. Mm. – Nej. – var de leisure-kläderna, eller vad man kallar oh. oh, det. – Åh, där händer det mycket. Mm. – <laughs> oh, En sån här middagscen på eh, basen i Spectrum. – Ja, det har varit perfekt. – Walt och Craig sitter där och styrar ut varandra. – Mm den sa Det var länge sedan i en barnfilm. Diskuterar sin barndom. Va? exakt? Jon Logan kommer in och skriver lite mans. Ja. Det är det i andra delen Jon som kärkar från apuhuret. Mm. Och den kom efter åt det kom Jag kommer inte ihåg vilket år den kom, men det var ja, runt där. Mm. Nej. Ja. Diskuterar vi det i i vår podd om Octopussy. Huruvida den här blev inspirerad eller inte av Indiana Jones? Jag det gjorde jag. Jag tror att vi kom fram till att den är lite inspirerad. Mm. Mm. Och Indiana Jones var bitvis inspirerad av Bond, så det är ju cykelslutning. Ja, precis. Man lånar av varandra. Mm. <laughs> <här> <här> jag älskar såna mm. här aptitligt. lite mer. Nej. Nej. Karismatisk eh, Louis Jordan. Verkligen. Ja, extremt karismatisk. Också väldigt välskedd mm. hela filmen egentligen. Ja. Kan det här vara snyggaste kostymerna generellt i någon morgfilm? Alltså, inte kostymer som kostymer, men alla kläder. Kristina Waybourns kläder är också jättesnygga egentligen. Så, så. Vilken skulle annars vara kandidat? Ja, du. Det... Nej, äh, det måste nog vara någon. Men det kanske inte finns så mycket ja. kandidater, egentligen. Den har ju också i och för sig några av de absolut sämsta kläderna. <laughs> <laughs> eller den konstigaste. Du tänker i Roddy i eller? Roddy Rådgivare Ja, Rådgivare i Rådgivare i – Tänk med eh, dräkterna som jag pratade om förut, de röda... Och... – ja, Jo, att det finns lite sådana, ja. men det är mest på bikaraktärer som är rätt obetydliga egentligen. – Ja, absolut. se av huvudkaraktärerna så är det ju definitivt. Mm. Och man kan bortse, bortse från gorilla-dräkter och allt för det. – Från – Snart kommer en pataterande Duvan då? – Duvan. – Sen har den dua i varje film. Oh. Eller ja. Livendel sa inte åpa då. Eller dua där. Jo, det, det är dua du där också i slutet. Ja, där. Oh. I slutet, men han ska, man ska skjuta Sanchez i sina fönster, det var en dua också. I Landsets Kid. Ja, på du sa Livendel att ja. han förlåter Väldigt bra senare. Oh. Eh, hela slottet är ju bara fantastiskt. Mm. Jag gillar verkligen, som sagt, hur den här filmen ser ut. Den är väldigt enkel på något sätt. Ja, faktiskt. robust. Ja, faktiskt, den är väldigt snygg, men den känns inte liksom pretentiös men ja. det görs inte till. Den är bara väldigt enkel. Ja, exakt. Och här är då första gången som vi nu ska förstå att Orl och kan ha någonting. Mm. Fuffens för sig tillsammans. Varför, ja. Varför har, var, får vi något svar på det? Varför de vill ha något med varandra att göra egentligen? Men det är ju för att smuggla bomben. Mm. Och varför vill de göra det? Eh, Orlo vill göra det för att eh, han vill att det ska se ut som en att det sker en olycka. Eh, Men kan kan... Så att eh, Så att eh, NATO gör slag med sina kärnvapen så att de bara kan invadera. Just det. Och i utbyte så får Kamal Khan de förfalskade grejerna från Ryssland som man sedan kan sälja dyrt på marknaden. Okej, okay, så den win-win, ja. två olika skurkar som... – tjänar, tjänar på det på sin egen sätt. Ja. – Ja, exakt. Ja. Och här förstår man också att eh, Christina Wayman, så här, inte är så ond som man kanske skulle tro att hon var, eftersom att hon inte blir som berättad på om hon har flytt. Just det. Lös <laughs> Och här har också två killar som ser ut likadan ut, de här två upp på det vi pratat om likhet och dubbel... Jaha. Det känns ju mer som slut, eller? eller ut? Ja, jag det kanske. Lös med stors. <laughs> Man får alltid nya perspektiv på saker när man ser det, mm. när man ser, mm. när man ser mm. en bonfin tillsammans med Nu kommer snart det som gör att man blir väldigt förvirrad. Mm. Jag har aldrig förstått hur hennes hårtork påverkar missionen. Nej, jag tyckte också bra. Bad. Bad. Vad är det för något? Vad kan så likvarande? Det var bara tydligt att rena hade den som stors. <laughs> Vad är, vad är det för något? Jag har alltid älskat Karl Marksdott. Mm. Alltså namnet. Det är fantastiskt. Vad heter den här staden nu? Ja, vad du? Bra fråga. Mm. Varför är jag Nu blir röret rätt i allmänheten. Är det här riktigt eller falskt? Det vet du inte. Det här är väl det, ja. Men det vitt vi vet har ju bara har, vi har ju bara sett ett riktigt som Kamal har. Men det här måste ju vara. Eh... Precis. Alltså kan du. Det... Vänta, det där måste det vara De riktigt. Har, precis. riktigt. Och det är det jag tror man ska märka i hans reaktion. Ja. ja. Att Orlå har tagit fel. Exakt, Bond har ju varit riktigt dig med sig. Ja. Mm. Och det är landringen. ja, exakt, då måste det måste ju ha varit riktigt dig. Det som är, det vi inte fattar är varför Orlov skulle tro att det är fejk. Nej, precis, och varför han säger som han gör att den här kopian har förstört tillräckligt. Kan det vara så att kan man kan bara inte ha sagt att Att, han har att det har blivit fel? För han vill inte att Orlov ska misstro med Nej. Nej. Ja. Därför är det för övrigt också så här väldigt mörkt för att vara en bombfilm en morfilm. Mm. Väldigt grafiskt på sig Det är så att hänger en snubbe där med grisen. Ja, två till och med. Var det två till med? Ja. Det blir ännu mer sen här bombskytt som låter Det påminner, påminner ja. lite om vilken njön som ligger nere när han blir inlåst i en fyskällare. Det <laughs> är <laughs> väl guldfilmen va? Ja, ah, just det. Jag kommer inte att tänka på den här skärmen. Precis, det blir ju som hänger där på kronan. Jönsson ligger en skärgfåg. Den är inte mäktig. Den väldigt snygg natt, av vad den heter. Oh. Han har så självklar rust. Då är ju att man hör honom prata även om vi nu tittar på filmer utan ljud. Robert, I'll, I'll... Jag hör hans alltså repliker mm. och sånt. Något man något. säger då distinkt. Mm. Det är som du. Distinkt. Mm. <laughs> Distinguished members of the world press. Nästan själv kanske. Ja. Och. Alltså, ja. alltså har de de har ju insett att bond har dragit Mm. Men vet de var någonstans han är? Nej. Varför var, var, var får de på liksom att samlas där för att de ska dra igång en jakt? Och varför avslöjar Bong sig själv nu på det här sättet? Ja. <skratt> och precis, varför inte bara låta sig... Ja, ja precis. Du kastar och sen bara stickar därifrån. ifrån. För jag tänker, du måste ju i så fall räkna med att Bong är i närheten. <skratt> ja. Så alla gör fel. Mm. Bond skulle vara ha stannat där och kyrde dem ut en smugd väg. Ja. Alltså, han kanske inte kunde veta att de skulle... Det var det här du menar förut som suttit till en Ja, bland annat. Åh ja. mm. oh, fy, verkligen det här ut. Mm. Mm. tror det märks mer sen när de håller på att krypa runt på, på marken och så. Men där tycker jag egentligen konceptuellt är en ganska bra idé. Att Bond liksom är någon sorts jakt. Eh... Lite Vill Men det blir lite parit, tyvärr. Oh, det är mm. Ja, det är ju inte ännu Jungleens bästa action-sekvenser. Nej, det inte spännande. Oh, right. Det kan ju vara för att du och inte gillar att springa. I <laughs> <laughs> hans enda spring-action-jakt-scen. – Det här, ja. Just det, vi diskuterade ju där här i går, ja, när jag hade springer och... – Men inte väldigt... man, ja. man springer inte. – Nej, exakt. – Det är därför vi blir morgonens ballunkare. Mm. – Ja. Mm. – kommer den bevingrade rubriken, Prisa Carl Oscar. det här kommer. – Från... Godbinda. Från utvandrarna tror du. <laughs> Så då, ja. Så jag hatar verkligen ordet. Hur du? Ja, jag har extrem monofobisk alltså. Ja. Du säger alltså inte wow, är det kobra när du ser en kobra riktigt? Nej, jag är inte. Det <laughs> var också dumt att avslöja sig. Ja, ja. så Spontant. Ja, de vet ju inte att han faktiskt var där i närheten. Nu när de står och där i den där cirkeln. Nej, det är man? Och snart kommer en riktigt översamla sekvensen. Precis. Mm. Oh. Ja, det här är det här. Oh. Och det är en extremt tydlig stumpan. Ja. Ja. Oh. <laughs> Man heter med fel färg på håret. <laughs> alltså det är en sån en klassisk bonngrim med som, en stumpman som ja, hoppar ner bakom någonting och sen kommer bonnskålsen fram. Mm. <laughs> och sen fanns det en vingum på bröstet. <laughs> <laughs> Bassets. <laughs> det var att alla djur ska in. Ja, mm. <laughs> om alla vintersporter ska gå in i fjolarsången så ska alla djur in i åklippusik. <laughs> Som har blivit och återseende av Michael G. Wilson. En av hans bättre klärnjus. Ja, det var en så. Ja. Och vad, vad Var det det där i vattnet? Ja. Det såg ut som att det var djur i vattnet när Bond kläv ut. Och var hade borta. Det var väl Ja. Det vänster du bilden med loss Och en väldigt bra publik. Ja. <laughs> alltså lite det är så roffyven det är jupt faktiskt frågan är så dum. Det Har också en bra replik. Ja. Ja. Och Robin då blir inte. Since the moves Vem var det som oh. tog De hade säkert en som klister tatuering över, bara fäste på. Vi sitter och masserar på också. Ja, <laughs> oh, det var tufft ute i djungeln där. Det var lite oh. massage. nu var jag måste slut alltså nu. <laughs> Varför inte bara göra som kommer och bara simma in, men mm. måste komma in. Det blir lite för mycket som ja. jokes Ja. Eller så är det bara inst. Det är inte riktigt skämt. Nej. Nej. Det är liksom, ja, i Goldfinger kommer med en mås på huvudet. Nu kommer en som inte har det måste väl då en triss upp det hela tiden. Mm. Ja. Det, det, det är fascinerande när jag kan bara följa Borgimors ögon. i var varenda scen så gör jag någonting lite små, små kul med ögonen. Här. här är Jock. Eh, de här kläderna är de, inte bra. Exakt, mm. de här kläderna är, ja. Nu är pensionärsvarningen Ja, exakt. Filmen känns fräsch ganska, fräsch ganska länge nu. Mm. Och sen kommer pensionären tillbaka. Och vi är ju faktiskt halvvägs in i filmen nu. Mm. Och vi... Precis, halvvägs får vi träffa Oktopussen för första gången. Ja, den här filmen har ju väldigt bra tempo som vi pratade om förut. Mm. Ja, alltså den, den ser ner lite nu med, mot slutet av inledningen, mm. men det är fortfarande bra tempo. Ja. Det är ju mest bara för att det känns som att det inte händer så mycket i handlingen. Att filmen i sig står och står stilla i ja. sin handling. Menar, fram, fram, det har inte hänt har inte någon vart förutom att vi har träffat ett par nya karaktärer. Nej, precis. Och här får vi alltså berättelsen från Flemings novell mm. Och Just det. Fast de har ändrat lite detaljer. Det, Men de, de försökte inte vara allting De fanns på ett eller annat sätt. Ja, det jag kan tycka är det gillar jag att de gör det. Det som är synd är att vi har liksom en, en, en potentiell liksom berättelse i den novellen som vi inte får se på filmen. Vi får bara höra lite om det. Man hade ju ha sett det här, de berättar om. om. Ja. Det hade nog gått, gått att väva in på något snyggt sätt. Att verka en bomb på ett uppdrag att han åker till Smythe som tar livet av sig. Värg inte den här berättelsen också lite tyngre om man vet vem... Eh... Den här guiden i berättelsen är i boken. För i boken, eller i november så på den här guiden som eh, Dexter Smith skjuter igen, det är Anders alldeles mm. Som är en monster och förebild mm. Och så drar berättelsen här, då känns den ändå lite som att, att tänk om det var så här också. Att, ja, det har man mm. Anders oberörelsen att göra. Nu är den karteren såklart förstör av uppenbara skäl, <laughs> men... I den här berättelsens kontext så kan vi tänka på. Nasty habit of surviving. <laughs> <laughs> nu vet bomben att man får ligga under så. Det var <skratt> han verkar vara lite och Vad var det bilder då? Jaha, det här är också så sjukt. Det är så alltså, verkligt. Vem kallar sin dotter för plus Det är fel på så många sätt. <skratt> Perverst. <skratt> det är direkt att den där åkt upp i sig. Mm, men hans dotter här <laughs> Det finns, som sagt, ett väldigt underliggande mörk i De här dräkten och en väldigt, väldigt kors Mm. Det är väldigt mycket Cameltoos i den här filmen. det syns väldigt tydligt också på det inne. Väldigt stora tv och blurr allt. så ser man såna detaljer väldigt dåliga. Förut var för det Roger Moores vettringar, nu ser man andra <laughs> grejer. <laughs> mm. Här är väl faktiskt dock den första skådespelaren som uppenbart inte kan skådespela överhuvudtaget. Han alltså, får skratta. Ja. ja, han är röd han... <laughs> det känns väldigt ingangiomsigt just det här med den här scenen. Oh. Mm. Åh, oh, så nu har vi nu har vi helt tagit bomba bombvärlden. Mm. <laughs> är mm. det <laughs> väldigt en merkant vågning också Jo. Där, äh, såg det. blir är så om man det är lite som förut en brutalt slut för vidare också. Ja. ja. Det man vill inte tänka på det. Old Octopus cult. Det vill man veta mer om. Mm. Mm. Ja. De säger det på ett sätt så att alla vet vad den gamla octopuskulten är från. <laughs> ja, exakt. Ja, den gamla, ja. Där har det Jon Benson nånting att spänga vidare på. Det låter ju som Nej. Någon av 80-tals serietidningsgrejerna Bond och Octopus, kvinnorna och annat. Mm. <laughs> <Ja. laughs> hade bara kus kvar lite lite längre då hade han varit död. Mm. Ja. Det var död. Det är väldigt skrattande om Kus hade blivit dödad i alla kommer Smiders över från tar Kil. Det är mörkt. <laughs> Han föddes på Löwen utan som kronsedeln. Han dör bara. Sen <laughs> nämns han inte igen. Ja. 23 år som liksom så. On a business trip. <laughs> ja, precis. Det? Det. <laughs> Om det är <laughs> När man väl ser det kan man väl inte se det. <laughs> ja. Som sagt, det var ju många djur med i filmen. I filmen. Mm. <skratt> Lite oklart nu här och så varför Octopus är sur. Ja. Ja, Octopus i överlag är en väldigt oklar karaktär. Ja. Det är en karaktär man inte kan beskriva. Får hon ha som ingenting egentligen? Nej, exakt. Maud Adams, så gör ju är ju kan med karaktär, men den är ju väldigt... vi kommer blir ju på... På att Bonnen och jag låter kladd? Ja. Man förstår ju vad man menar som men att det, det kom ju så plötsligt den här reaktionen. Ja. Oh! Kiss off make <laughs> <laughs> så har Oktopus någon som helst karaktärslag? Nej, inget specifikt i alla fall. Nej. Hon har en backstory, men mm. hon är ingen karaktär. Vi vet att hon är smugglare och vet allt vad som hänt med henne, men det är utöver det Men just att hon känns för... ...prydlig och för ordentlig för att trovärdig som en smugglare som har någon kult med en massa kvinnor. Det är liksom... Hon känns inte som rätt i den karaktären. Mm. Nej. Mycket av det göra med att Maud Adams inte riktigt känns så. Mm. Mm. för det är ju, man skulle kunna dra en parallell till um, Columbo i förra året, mm. Columbo, vad heter han? Columbo. Columbo. Mm. För det... han säger ju, för han, där får man känslan av att, yes, I smuggle her, nej, I smuggle gold, diamonds, but not heroin, alltså han känns ju inte trovärdig. Mm. Men jag vet inte, Oktopus får inte riktigt den trovärdigheten på samma sätt. Det är nästan så att uh, Kusina Weibo och Moda särskilda bytte roller. Ja, det hade ju varit rätt dumt. Men det har ju också att göra mycket det här med att vi vet ju inte vem octopus är. Eftersom man, eller varför kan man är rädd för eller någonting. Så hon är väl typ filmens problem egentligen. Ja. Men nu kan jag i alla fall slå fast att äggen... Det har vi typ släppt nu. Mm. Nu är jag ett så mycket mer i i filmen. Ja, skönt. <laughs> <laughs> Och vi... Ja, precis. Man vet vad som händer med äggen men man förstår inte varför Orlov slår sönder. Mm. Mm. Det är därför man blir förvirrad till slut. Ja. äggen tar ändå väldigt stor plats inledningsvis i den här filmen, så det är ändå där man ofta tänker på med den här filmen. Men det är bara en... Om ja, den plåtten var för upp, bara, Föra handlingen vidare, Precis. eller föra framhandlingen i in, inledning av filmen. En klassisk med Gaffin Precis. Godmorgon, jag många krokodiler de gömmer sig. Han rycker till mycket i den här filmen ungevår precis han är inte en bra gent som håller koll på sin omgivning. Och du kan märker inte ens att någon kommer in i hans rum. Oklar action-scene. Ja. Vi får alla se att Moore slåss lite. Och ja. Och blir det faktiskt i Ja, faktiskt. Ja. Han gör ju ändå ganska bra. Mm -hmm. Ja, han är inte dålig. Nej, det är ju bara att se han. Alltså, det blir jävligt riktigt spännande. Nej, Nej exakt. Det är... Det är ju inte riktigt Morse egentligen, tycker jag. Nej, man känner ju aldrig att i livs fara i filmen. Nej, om, uh, oh, man får ut scenari, lite i slutet. Ja, exakt. Oh, det, där, oh, det där ljudet som mm. är, oh. mm. <laughs> ja, Det där är inte ett sätt man vill dö på. Och här ser vi han med bandaget, eller gipset, tror jag. Och då? Han har ju gips på ena armen. Den mannen som slåss med jojo-soil. Jag tänk på. Va? Mm. Varför han det för? Han får ha bröt armen i inspelningen. Jaha, så det är bara i något klipp man ser det, mm. Mm. Jaha. Och de har målat gipset bludet också. Snyggt. Det är också såna här saker. där har om man väl sätter det en gång så kan man inte glömma bort det. var död Ja. trist. Trist. En <laughs> <laughs> All time high dragon. Va fan kul sätt att hitta viga. Ku kommer och bli ger helt Ja. Tänk om det var Q istället, att DJ proppar tar emot What happened to Q? Ja, well, den dog, så går den vidare i filmen. Det där är också ett moment som verkligen symboliserar Roddy, Moors, uh, Roddy Moores Rodi Man <laughs> får hjälp på honom. Exakt, han får igenom honom gammal gubbe sig upp på paddeln. <laughs> <laughs> <laughs> jag tycker det är nästan synd om Q, att han som DJ. Han är, oh. är för snäll och sympatisk att se sådana här hemskheter. Oh. Han dör ju på Ganska brutalt sett, VJ. blir sundesårad. Mm. Ja. Nu kommer till härliga karaktärer. Det är också en härlig scen. Ja, du briefade bilen. Mm, men jag gillar det. Det ju sak i Tomorrow Never Jag mm. gillar den här briefing i bil. Det är verkligen att nu börjar det bli stressigt här, mm. man har inte tid att samla upp. Åh <skratt> <skratt> oh, fan, <skratt> Karl, har alltså, blivit Underbart <skratt> bråkare ut här. <skratt> <skratt> <skratt> har man en replik, då måste man göra allt man kan med <skratt> Eller är det inspelat för ytterligare check en challet Eller vad som var riktiga check point en Mm. Bra fråga. Ja, det tror jag nog att det är. Ja, det skulle jag säga att det är. Ja, jag tror det. Så det är i de där kvarteren som eh, novell living day, Novellen Living Daylights utspelar sig. Mm. Ja, det är ju någonting med cirkus som inte känns bond. Nej. Nej. Också en bra kostym. Ja. Så, nu har jag valt i den filmen. Det var kul så länge det var. <laughs> ja. Har du med dig igen? Mhm. Hon är alltid allt i den mina filmar. Ja, nu. Hon får tycka upp lite när hon behövs. <laughs> hon, var, hon var bara på Stenberg under hela inspelningen. Vi behöver det idag, kan du komma in? Man ser väldigt förvånad ut. Hon? Oh. Ja, hon tittar i. Nej, det är som en blad. <laughs> upp och sa, ja de har tvillit den och veruska men så <laughs> <det> är det <laughs> Men de här två, är de skådespelare på riktigt eller är de cirkusartister? Vet någon av er det? Ingen aning. Nej, jag har faktiskt ingen koll. Det känns som en sån typisk bond bara på kring några... Några slembar. Du uh. får ju få göra och filma. Uh. <laughs> Här också. Han är riktigt, riktigt tysk. Alltså. <laughs> han är lik <laughs> han, han är så han, provocerande tycker jag. Han är lik polisen i The New York Tokyo. större. Ja, oh, du tänker Lisa på San Francisco. Eller tänker du att de är en traffic lover? Nej, de är ganska lik för de är bara två. Mm. Jag har alltid ogillat den där kanonkurierade i killen. Alltså. Ja, men... Den, den tror man vill att ska gå illa för. Han <laughs> känns osympatisk. Alltså här tappar ju filmen så jävla mycket tempo. Aj. Varför lägger vi tid på det här? Jag trodde Eon att folk är fascinerade av att titta på en cirkus. Att det är exotiskt på något sätt. Så det, det är ju stort direkt med att bomben går in bara kollar kolla att de sitter där, ser lite mm -hmm. vad som händer och sen kan vi gå vidare. Ja. ja, vi behöver inte se den mänskliga kanontulen. Nej, exakt. Mm, vi behöver inte se yeah. Mishka och Grishk på dem vi har ännu sett dem i ja. action här ja. ja, vi vet det här. att de får en ja. är döda i ja exakt Ja, exakt. Det här, det här hade kunnat klipptes ner till 15 sekunder. Ja. De hade ingen fingertoppskänsla. Eller det var de fortfarande inte egentligen. Och det är som du ja. sa, Rickard, att cirkus känns inte som bomb. Mm. I alla fall inte i det sättet, det framförs här. Nej, alltså man kan ju köpa det utifrån alltså att plotten behöver en cirkus, det kan man mm. acceptera. Även i Bombär, men man vill ju inte att Bond ska vara för mycket på en cirkus. Nej, man vill ju inte, inte se cirkusen i Monty. Så är vi så här länge? Nej, det hade ju räckt med att Bond kommer dit när du typ packar upp tältet mm. och tåget är på väg bort. Precis. Ja. Och han hoppar på. Det hade gjort exakt samma sak, förstår du? Ja. Om länkarna alltså. Och nu har alltså Google fått misstankar om att Ollo håller på att smuggla grejer alltså. Ja, okej. Ja, just det. De gick där Så är en så smörjplass. För försöka byta ut dem på något sätt? Ja, just det. Och sälja dem utanför Sovjet. Och där vi såg nyss, det var Lenkins sista ögonblick innan han blev skickad till Bratislava. Vi mm. mm. jobbade med Rosika Miklos. Jag kände jag är glad att våra lyssnare russade på rätt film. Det är 80% roll där. Men snart kommer man filma en gång ordentligt. Ja, herregud. Hela den här jakten är ju en... Då känner man verkligen stressen. Och snart kommer ju Moores kanske bästa dramatiska scen. När han träffar Ordon. Ja. Det är ju en helt underbar scen. känns det som att det är ändå en ganska bra skurk trio och vet ju att att och du är inte järkten skurk men men den stod en stor berivare exakt det kändes som att det finns, det, det finns lite dynamik där nu mm. mm. en dynamik som jag inte förstår men, <laughs> men det finns en dynamik Det finns så man skulle kalla för synergieffekter. Han är också den här generalen, eller vad nu? Det är någon att om bomben. Det här, det här känns ändå hjärtligbombigt. Även, ja, ja. även, även, även om Circus inte är så bombigt så är det ändå hemma i en bombfilm. nu är det ja, precis. Ja, vad har han är alltså. En rysk byråkrat jobbar i. älskar sovjeterna, va? Framförallt så älskar han bomber. <laughs> Sovjetstil så jättestyrda mystare John Glenn såg en Jönsson vid en film av den karaktären Han ville vara med i en film. Han såg guldfeber Men inte, bondfilmen har inte varit så täta Sen 60-talet det här jag tycker, jag har jag varit i, ja men typ from of love, det är liksom samma estetik just i den här scenen, mycket skuggor och Öst-Europa och allt det där. Ja, oh. kalla kriget-känslan. Mm. Den är extremt påtaglig här. Ja. Oh. är väldigt eh, mörkt. Mm. Alltså mörkt mörka scener inte mörkt till innehållet så. Ja, ja det ser bra ut att man står där. Inte skamrande. Bra bra interiör. Mm. Ja. Så vill man se så det är exakt. Bra jobb, Peter Montt. Mm. Alla var så på sjukhet i den där filmen, som jobbade med den. Ja. Mm. Men okay. kanske också kanske också låg någonting i, eh, jag så, duellen med Never's Never Again. Att alla verkligen inte på högbar får vi göra en bra film. Det är sant? Att det sparade dem lite, lite extra. Även om de hela tiden snackade om att inte tänkte på Never Send Again, så är det klart att de gjorde det. ja det var ändå Bullping, Sean Connery. Ja, exakt. De måste ju ändå ha haft det i bakhuvudet hela tiden, under att den här, ett, låg lite som ett spöke mm. över hela inspelningen. Ja, precis. De, de sneglade ju säkert inte på Never Send Again, men att det andan att nu måste vi skärpa oss lite. Exakt, nu måste vi leverera. Mm. Mm. Kanske också en förklaring till varför vi utvar till är så pass avslagen, för där hade de som inget att sträva efter, med tanke på att Octoplus var en så alltså stor framgång. Ja. Att de då tänkte att nu kan vi göra lite vad som helst och ja. att det vi, vi, vann, vi vann slaget till Emma, så alltså nu kan vi ja. göra vad vi vill. Ja. Exakt, vi, vi är störst ja. och då vi gör de någonting annat. Och så såg de mig trött för med när det var såna Tänker, kan de komma undan där dig och skriva så? då kan vi göra den ännu tröttare. Ja. De vinner dig krigligt också. <laughs> Exakt. De ska få allekvara den trötta som omgivna. Det ska vi göra. Nu kommer scenen. Vad? Vilken var det? Med Orlof. Aha. Nu ja, är riktigt bra. Han tar, han tar verkligen stolthet att säga de mor att han tillhör det på viktigaste underrättelsetjänsten. Ja. Han är, han är verkligen underskattad stolthet. Ja, men alltså, när, han får, när han får chansen så är det bra att titta bara så gör du bara. Ja. Det där är ju där du lite utifrån Love. Mm. Ja. Jag kan ändå köpa att Bond i Rational Love är samma Bond här förutom att han är äldre. Ja, när man ser det, det kan är ju se. Bond verkligen och skurkar, när man ser om så här. Ja. ja man kan förbanna det så alltså. mm. jag gillar när rättfärdiga bond som är då Roger Moore spelar mm. ja exakt You're going to stop that train mm. han <laughs> mm. <laughs> ja, är så förvånad att han blir skjuten ja också och det är så brutalt alltså. du ja en ung soldat. Skjuten mellan ögonen. Han har fortfarande den här nya på stolen. Vad hette den så? Water P5. Jag tror aldrig tänker på det. Den ser ut som den här P-9. Och det här är alltså samma ställe som tåget Goldfinger kommer ut från. I goda. Nu menar jag det så Ja, det är det. När där stridsvagnen krockar med. Jasså! Är det ja. samma tunnel? Jo, det är ja, det. Jäklar, det är det ju. Ha! Huh. Jag har vi tänkt hittar, Vi kopplingarna mellan ja. GoldenEye och Octpussy. Mm. Det är väl ett passande ställe som det är i den här närheten. Mm. Ja. I England. Hela den här är ju matad Den bara bygger och bygger. Ja. Eller hela det här klimaxet egentligen. Jag ville gärna att det var bort klimaxet i Indien, för det är inte riktigt lika bra. Mm. Ja, exakt. Det var ett, ett klimax ingen ville ha, mm. men fick ändå. Men det här är... Just det här, Just i det här ögonblicket har vi tappat lite från Marcel Labong. Ja. Säga. <laughs> ja, det hör jag. Är... Jag älskar den där där när han säger du, för efter bilen. Mm. Och så några mer idiotiska bullshit när jag har gjort. Om det minns den. Att man inte kan köra en bil på. Precis, tycker, det kan man ju inte i vilket fall att <laughs> det är Egentligen bilen för bred för spårvidden på tyska. <laughs> tyska <då. laughs> Ja, det, är, det är nog den mest skitnöden jag vet vad jag har, gjort, jag har gjort, alltså. Men det är ju en sån självklar idé, alltså, mm. så där tyckte man ju var... ja det var kul när man var liten och ja. sådär. Alltså. Och det är ju coolt, men det är ju idiotiskt. Här kommer, kommer den här, där folk nästan träffas av bilen, nu. <skratt> ja. ja, det är jävligt där ju... Jag tror att de inte riktigt var beredda för den. Liksom. Nej. Alltså de är ju verkligen nära och... Ja. Verkligen... Äh... Eh, här, ni två stund stundmän, ni ska vara i båten. Sen kommer en bil och då kan ni bara... Hoppa undan lite. Mm. Kommer en bil flyga alltså. tänker jag att den ska vänta? Eller, ni behöver, ni behöver inte tänka på det. Där. Det, det är långt ifrån får ner mm. Det är liksom på Absolut inte på båten. Mm. Exakt. <laughs> Vi kommer in på det där med flygplanet sen. Apropå att skjuta lite för långt. Mm. Vi kommer in på det. Ja. men ändå snabba och få upp bilarna. Alltså. Ja. Där <laughs> Det här borde ju vara... <laughs> alltså, I filmen har det gått ut typ fem minuter men det borde ha gått ut. Typ... Alltså ett antal filmar. <laughs> Tysk effektivitet. Jävlar, <laughs> <laughs> ja, är han då. Ja, ja, faktiskt. En av de mest små och medvetna skurkarna med <laughs> honom. Mm. Han ska bara ha, alltså han ska bara få det gjort. liksom. Han ska bara ha sitt. Dörrar, men nu har vi verkligen tappat på de här ja. Det där är också ett månsmö att man hade velat vara med på. <laughs> men det är nästan så alltså märkligt med alltså de så, att det. om jag så att det mycket bra och så det mycket rätt. Och så kommer det sådana här jättekonstiga grejer. Ja, så kommer något helt oteipat. Ja, exakt. Eller liksom fem minuter på en cirkus. Mm. så här. Och sagt, hur, hur de verkligen saknar fingertoppskänsla ibland. Alltså. De kan aldrig riktigt, riktigt vara helt seriösa. De känner sig tvingade att blanda in något konstigt. Ja. Bra slut för du då? Ja. Man ja. ska vara vara... Ha... Ändå är en av alltså Serens bättre skurkar. Ändå tänker man att på. I alla inte jag. Nej. Så jag tog också i den här filmen för att tänka, du är det så skötter tänker vad kan man kan. Det är en väldigt bra skurkar i den här filmen. Ja. Men det är väl just att de slår lite på samma utrymme. Mm. Ja. ja. Ja, men det är ju. Skull kan ha inte jättemycket utrymme men när de väl får det så måste de marschas Ja. Och det är ju, jag menar, Orlov är ju egentligen intressant karaktär för att han har... Han är ju mer en, en, en driven uh, övertygelse. Ja. ja, han har väl, han har väldigt tydlig motivation. Ja, medan Cavacan, han man kommer ju ihåg honom för att han är karismatisk. Mm. Ja. mer Medan att han, han är inget mer än det. Nej, det går inte att relatera till honom på något sätt. Man kan inte förstå Nej. vad hans motiv är, eller vad han drivs så. Alltså det här är... Och också att vi lägger tid på det här. Ja... Ja, då, vi mår idag blir det gorilla-dräkt. Du vet att han har ur, annars hade det. Annars hade du bond ut. Mm. Det var involerad direkt. Så det här är otroliga, eh, sånt otroligt stuntarbete. Ja. Hela här tåg och ja. alltså. alltså jag, jag vidhåller ju att jag tycker att den här tågfighten på tåg butard, är bättre och mer spännande än en Stryffal. Ja, där, där var det låter Det här är genuint spännande. det, det ska ju få det känns lite sönderklippt. Ja. ja, och så är det väldigt viktigt att skådespelarna är på riktigt och då, då blir det inte samma fara på det sättet. Nej, exakt. De sätter en viss stolthet och prestige att det ska vara skådespelaren, men då tappar man också en, en hel del folvmoment mm. som man kanske annars hade kunnat få. Ja, precis. Det här är ju Bland de bästa stunten i serien, man när man tänker på vilken skada Martin Reyes tog av och Ja, alltså det här är helt otroligt. Bara en sån detalj, att sätta fötterna i marken. Ja. De här stuntmännen var helt galna. Ja. Man måste ju vara lite av psykopat för att vilja göra det. Är det Mary Stavinsson, mm -hmm. den sösen? Hon är alltid. Ja. <laughs> det. alltid jävla. Här är hon ja. Och så att man ser då bindas. är här under. Ja. Alltså. Så jävla snyggt. Men det hade vi lätt kunnat gjort idag med drönare eller vad som helst. Men nu var det en helikopter som föll precis bredvid tåget och filmade i samma hastighet som Torgåker. Mm. Är... Ja, visste vad de höll på mig? Vad tycker ni om Gobinda? Rent generellt. Är han en klassisk kantlagning eller en L-norm liksom bättre? Han är väldigt ikonisk. Liksom. Han har blivit lite mer och mer för mig. Jag var, för mig var han ganska anonym liksom, när jag var lite yngre. Då tänkte jag inte på alls. Ja, för mig med. Han har för det mesta har bara, varit, bara varit där. Liksom. Ja. Alltså, jag har typ aldrig ens reflekterat över att han, han existerar i succlet. Man tänker inte så mycket på honom. Men... Ja men precis som filmen Octopus så den blir ju typ bara bättre och bättre. Ja. Men det är väl när man eller, lite växer upp och inser att, att Joes kanske inte kanske är så fascinerande längre. Då mm. hittar man nekter och så går Bindo och lite andra sådana här som som kanske har lite intressantare drag egentligen. Mm. Ja. Ja, drag att ta i men... Eller var det var någonting annat än att Ja, precis. Det finns någonting mer om man kill back layers. Får du vara ett brother? det är en... Bluffels och Spectre är bra. Mm. Men det är <laughs> bra. Alltså. Mm. där var också ett banan. Fan bra roll Det där vi ju... Oh, är <laughs> Och så här och så snart och hon sakta i tempo fullkomligt efter en briljant action-sekvens. Ja, men då tittar vi på en Björn och en Elefant och Mary Stavien när de är ute. Det är ju nu. Ja, då kommer han in igen. Ja, ja. faktiskt. så alltså, sluta. Ja, faktiskt. En kvinna som står och här. Det, det, det, det direkt med typ bara det första shotet på själva att de kommer in och sen det där shotet med att ja, ja. vi vet det på bomben. Vi vet resten. av ja, ja. Resten har vi bara kunnat skita hit. Nu får vi se hur det går springa. Ja. ja, springa. Det är ju bråttom nu. <laughs> Jogga lite. <laughs> Men det är ändå... Det blir lite svårt att ta på allvar på något sätt. Att det kommer en bomb... Det, liksom, det vi ska veta nu är att det kommer en bomb in på basen. Mm. Men det enda jag tänker på att det står en fåning gubbe i glittra kläder. Francis the Fearless. Det blir svårt att ta på allvar ändå. Och det här också. Oh, är jag <laughs> ja, det tar ju udden av det ganska Ja. Nu är ju det här en väldigt, väldigt bra film. Men den hade ju kunnat bli helt fantastisk. Det kunde kunnat bli ännu bättre med små justeringar. Ja. Mm. Det är inte mycket som krävs för att det ska vara ännu bättre. Nej, exakt. Lite detaljer bara. Så. <laughs> det här funkar ju ändå. Döme ej. Tyskar som sitter i en folksvagon och äter Brötvursch. Ja, det är fantastiskt. Det är den humor jag kan köpa. Mm. Så kommer en Alfa Romeo. Mm. Så, så jävla bil. Mm. <laughs> det, alltså, det, det, alltså det blir ändå... Det är lite humor ändå. Att, Bond, han är ute på landsbygden någonstans, han måste hinna till bomben och så kommer det så att vardagsmänniskor oh. i vägen. Man blir lite man, stressad ja. Och han slänger liksom inte bara ut dem, alltså nej. Bara, bara stoppar sig, nej men stopp, jag måste faktiskt ha det. Han, mm. han är han faktiskt bara, för Exakt, man, men ta telefonen nu. Nu ja. tar han hennes bil istället. <laughs> <laughs> det, är ro, det var bättre att ta telefonen. <laughs> man känner inte heller i den här filmen att det blir som kaka på kaka med en massa aktiescen, utan det är, flyter på väldigt naturligt in i varandra. Ja, faktiskt. Och ingen är ju ändå så pass enormt storslagen så att luften går ur. Nej. Visst, så går luft... luften går ju lite när något åkte till vaget i Indien genom en Ja, absolut. Men, men då kommer ju istället klimatet på flygplanet. Och när vi åkte tillbaka in den så har vi en haft 20 minuters uh, någonstans på action nästan. Mm. Det är uh, Remy Julien som har gjort den här scenen. Han är bilden som det är det. För honom. jag vet inte. Han har gjort en sån som man inte tänker på så ofta, men han har ju varit med mycket i sådana fall. Ja. Och känns tack här kul att men det är som mest brottom då startar jag inte bilen. Åh, var är skärmen på bilen. Det där är en det föröldrade bil som timme för låt om bolang Alfång. Ja. Mm. Nej, det är mycket dåligt om åldra. Mm. Och så blir <skratt> <är> det en liten silke själ. Lite halvmarken saker. Ja, orpaket. Ja. Men som sära på benen när kameran. <skratt> <skratt> ja, de är lite, de är lite vågade där. Bara lämna en bomb, mm. fast de är väl inte så sugna på att åka tillbaka till en atombomb? Nej. Enthusiastiska amerikaner. Ja, hur är det så fantastiskt? Ja. <laughs> Nej, det är verkligen en sån där vi förstår inte vad det är som, vad det är, som är fantastiskt som en karaktär och säger till publiken mm. så att ni förstår, det här, det här är fantastiskt. Mm. Nu en av de större logiska finna filmen. Astressigt, ja, en bomb exploderar. Ja, jag går att sminka med. Mm. Och en polis som skjuter rätt upp i luften. <laughs> Well, also, he's wearing a red shirt. <laughs> <laughs> so if you come in an alpha that a... a... <laughs> guy in that red really cool to you, that a red shirt. It's completely different. He has a head shirt Precis. Alltså, Änliga djur. Man kunde ha bytt om till något enklare. Mm. Eller en åtminstone att vinket är bara utkladdat. Mm. Ja. Bara att man har dragit på sig något vitt i ansiktet. Men, men. Eller bara knappt sminka sig. Ja. Oh, eller ja, eller hur. Det är som att är... trycka på lite runt ögonen bara. Typ som han närmast hör. Fast mindre. Ja. Nu har vi bond på oss en extremt extremt bra clown direkt istället. Ja, exakt. Den, den är ju verkligen för perfekt. Alltså ja. det här Jag har inte så jättemycket för att han är utklädd i clown egentligen. Eftersom att det är ju en relativt bra täckbandel, men det är utförandet som är Ja. Oh. jag stör mig inte på det som jag vet att många andra gör. Ja, jag har väl... Vad ska man säga? Kommit att börja acceptera mm. det, men det är väl fortfarande... Nej. Jag, man jag, jag köper typ för att det är Erogymour han ja. har redanat på en gorilla direkt i den här filmen. Så. <laughs> och för att det är väldigt spännande i övrigt. Ja, exakt. Det, ja. det är en sån extremt bra scen och spänning i det. Så då någonstans så kan man glömma bort vad han har gått sig och hur det kom sig att han har på sig. Och det är en påtallig frustration nu när du går fram här. Ja. Och berätta om bomben. Ja, man märker ju, man märker på hur just stressar här. Mm. Nu är intensivt plötsligt. Ja. Och nu får vi reda på att de har även tagit bort gevelerna från, tåligt. Ja, mm, just det. Oklart vad de ska göra med gevelerna i stället. Om de ska sälja det själva eller... Något sånt. Nu är det Casino Real 67 nu råper <laughs> Exakt, nu spårar allting bara. De <laughs> tittar på Casino Real 67 och tänker, "Skulle de inte ha mer än rått <laughs> Jag tror inte att de där är där mår så dåligt när de har de här halvnakna kvinnor över sig. <laughs> det är lite barrowhead bara över dem. Alla bara slåss med varandra, <laughs> av oklar anledning. det är alltså 13 sekunder kvar. Mm. må ja. Och du mår ändå övertygande. Ja. Det är bra. Ja. Det är bra. Och så kommer han nu. Ja, det förstår jag ja. direkt. Som sagt, inget toppkänslan. Mm. Var det till lösmustasch en sålde i en varje sekund? <här> Så med? 10 000 till den här produktionen. <här> Men klimax är ingen bra om. Mm. Ja. Väldigt snytt det där. Det där shotet just med palatset i vårt grund där. Ja. Åh, helregud. Och så, alltså, den där flaskan är. Ständigt. Ja. Han hade gjort julen var Viktor Torejenski som har blivit indisk vakt nu. När Nej, någon drömmer ju om ja. att det, det ska vara han. Ja, Han får en lös kustaschma. <laughs> Här, du vinner <är> ju. <laughs> Och där har vi de dräkterna igen alltså. Ja. Man börjar man börjar vrida på så lite när det här klimaxet kommer. Ja men faktiskt det det ja. Det är ändå intressant hur det verkligen kan gå från att vara en av Bongsakerns absolut bästa actionsekvenser där det bara är extremt bra action under väldigt lång tid mm. och så kommer det här. Ja, precis. Det är, liksom, det är så fascinerande hur de bara hur man bara totalt tar avfattningen. Det är inte konsekvent mellan, två, mellan de två olika scenerna. Nej. Ja, det kan vara två helt olika filmer. Ja, exakt. Alltså, när man jämför biljakten och tågsekvensen med det här, man, man kan inte förstå att det här är samma film. Mm. Det är också att det är, så, det är så långt ifrån varandra, även estetiskt. Mm. Ja. Så det är så mycket som det blir så skevt. Ja, exakt. Det är jag vant oss med Tyskland och mm. den, den estetiken. Sen kastas vi rätt in i inledningen. Det rimligare hade väl egentligen varit om det här kom innan Tysklands gränsen. Att Kamal kan och in där på flykt och hon försöker stoppa den och misslyckas. Och sen får vi se dem igen i Tyskland och på cirkelsekvensen. Och att klimatiset faktiskt är i Tyskland. Det är oroligt att vi är ingen Tyskland, in den igen. Det borde ju vara ingen hela vägen och sen Tyskland. Ja, oh, exakt. Jag har ju problem med att det här kommer här, men det hade kanske varit smartare om... Om eh, Kamal Khan och Gobinda bara ska flyga från Tyskland mm. till Indien och att Bond kommer med planet på det ja, sättet. Ja, exakt. Att, att helt och det. hållet stryka, stryka den här sekvensen och bara köra planet. Ja, exakt. Ja, för att eh, Kamal Khan och Gobinda får ju sin, de möter ju sitt öde på flyget ändå. Så att hela den här delen spelar ju så ingen roll egentligen. Nej. Nej. Det är ju bara för att vi... Ska ta hand om den sista skurken? Ja, ja men så direkt eh, till cirkusen, eh, istället för att hon går runt och bara ser lite... ...förvirrad ut som man gjorde förut, då borde ju bara direkt alltså suttit efter... Eh, ...Gobindo och Kamalkan istället. Mm. Ja. Jo. Liksom uppdraget är bara halvfärdigt. Det blir bara... Oh, märkligt. Ja, så jag säger att filmen är ju liksom... Ganska precis två timmar, men den hade kunnat blivit ännu bättre om den hade koppats på. Det hade du faktiskt gått och kopplat faktiskt tio minuter. Ja, den hade du kunnat klocka in på en 50 mm. ganska liten ben. Det är ju en bra längd på en Ja. Mm. Och så kommer de klart i den episka luftbalangen. Och hur är det är, mm. med. Ja, oh, jag vet inte. Det finns inte så mycket mer att säga. Mm. Mm. Nej, faktiskt bara... inte. Det är, bara, det är inte trovärdigt någonstans. Det var konstigt. När det här kommer så vill jag bara att filmen ska ta slut Ja, men faktiskt. Tyvärr, Tyvärr. eftersom... ...flyttar från stunden. Det är ju bra. Det är ju grymt, men det tar för lång tid innan det kommer. Jo, ja. Det blir liksom epilog på epilog. Mm. Det tycker jag är så coolt kommer att upp ochandes till toppen. Ja. Men det är den här filmen har ju liksom tre as ut. Ja. Här är den vart verklig Roger Moore. Mm, ja. Såklart. Och dräkterna är så sata hur de ja. ser ut alltså. –Vem var det som designade ja, det här? exakt. Det var någon som tyckte att det var sexigt? Alltså. Mm. Jag fattar inte. Ja, exakt. Det känns som att ja, men, de, de bara försöker göra ett taffligt eh, försök till att göra någon form av kvinnodräk som ska vara sexig. Mm. Men som inte, men, ska man säga, inte är för uppenbar sexig. Långt ja, så ja. Och så faller det bara totalt. Så blir det så där istället. Ja, där hade vi också sett ja. lite <laughs> Varför vill de på något sätt ta med sig Oktopus? För ja. att då blev de inte anfallen av hennes kvinnor. Det var det. Han sa det, Take your she's our only way out. Vad händer nu? Ja. Åh... Oh. Nu får vi i alla fall snart glädjas igen mot fantastiskt stumt Mm. mm. mm. Det börjar med stund i luften och slutar med stund i luften. Ja... Och en extremt uppenbar stundman på en Det är väl någon form av luftburen action i alla glänsfilmer. så har väl en helikopter där och började i octopus över här. När mm. vi tar till sig i zeppelinaren. Mm. Ja. Living Daylight så är det ju slutsfighten såklart. Ja. Races to kille på fluidet. Ja. Otroligt arbete, men det här måste ju vara den sekvensen är man, där verkligen, man verkligen ser stuntmannen allra tydligt ja, att det inte är igen. en stuntman. Där det verkligen är verkligen ganska... Jag tänkte på shotet förut. För det såg man ju verkligen vem det var extremt mm. tydligt. Ja. Har ni sett inspelningen av den här sekvensen? Ja, mm, jag För då, de skulle ju bara spela in viss små sekunder i taget. Och då, när VJ Worth World vad är ett de Den andra. Ja i alla fall, då hänger de där uppe. Och sen när den är jord, då antingen klättrar de in igen, eller så släpper de taget bara och faller av. För de har ju fallskärvan innanför jackorna. Det är så häftigt att bara släppa taget. Ja. Det där var värt. vårt ansiktsuttryck när nu, snackar om boil och så att han hade hoppat av. Det är jag besviken direkt. Och det är Det är bra. Och det är liksom... Och så gör han det. Ja. Han där är det där, det där så här, lojaliteten är inte helt hundra. Imponerande det här. Ja. Jag oh. Det var inte mycket roligt. <laughs> Tydlig som står och löst skär också där. Oh. Där. Oh. Och här kommer skriket. Det fint då. Där såg man väl fallskärna. Det är extremt imponerande att det finns människor som väljer att ha som jobb att klättra på utsidan av flygplan. Mm, ja, det riktigt ju Ja. Ja. <laughs> Det är ju här du har berättat, Emanuel. Att när de, de sköt iväg planet med en luftkanon mm. och sköt ut alldeles för långt. Just det. ja. Så det där ja. är ju miniatyr. Ja. För att de, de flög ut i bild och liksom flög i allt att de landade på motorväg och fortsatte ännu längre. De, lär, de lärde liksom inte det efter att de sköt bilen. Nej, exakt. De justerade den här förs man lägger en massa pengar på de grej och så blir det fel. fel. Bara, har de inget film Vad ska jag göra nu då? Det är Dirk Meddings. Älskar att de sitter och dricker konjakt tillsammans. Så klart. Ja. det här... Ja. Det här borde vara det sista vi ser av Roger Walshman. Ja, det hade varit det. Bra slut för honom Ja. ja. Och särskilt om man tänker att det här är samma karaktär som Connor och Leicen vill spela, så kan jag tänka mig att det här är liksom slutet för den karaktären. Ja, exakt. Han åker iväg i solergången med octopus och lever lyckliga med sådana varor, typ. Ja. Här har de faktiskt kemi tillsammans, Här, ja, för för riktigt. Ja. Men det tycker jag att de var även i The Bermude Jag tänkte, tänkt Lisa, för i The, -the Bermude Gaungan, där har de jättebra kemi. Och här är, ja Det går liksom lite byte, till och från. Byte, byte. Men just den här scenen ja. är bra. Mm. Men nu när eftertexten rullar kanske vi kan försöka sammanfatta lite. Jag gav den sjua i podden med jag Och det är ungefär det för står. Ja, för mig också skulle jag säga. Alltså jag har alltid givit den här filmen. Sen såg den första gången. Jag tror jag alltid haft den på 8 av 10. Och den fortsätter lika här. Ja. Det är den film jag tror som rör sig minst i min lista. Den står alltid kvar. Kanske till gav den åtta i podden? Minns inte. 7, eller åtta mm. okay. Det är väl ungefär där. Ja, men En stark var kanske ja. eller en åtta. Det är alltid det är en bra bondfilm. Ja. ja, Ja verkligen. <tryck> det är, varför inte hamnar högre? För mig är det ju så att det är lite för ofta det kommer lite, lite mörg senare in. Mm. Ja, exakt. Det, är väl det. Den är lite för splittrad ibland, mm. men det är så pass mycket som är bra att... Det är verkligen det en, en, en stark 7 av tio. Ja, och när den här är bra är den ju extremt bra. Ja, ja herregud. Och det har vi pratat om förut, men vill man bara slå igång en bondfilm, verkligen mer eller mindre så är Octopus väldigt nära att hans. Ja, exakt. Det är en bra tempo, den flyter på ja. hela tiden, visst det finns som vi pratar om när vi har sett filmat finns och en som kanske inte är, som drar ner tempot lite, men överlag alltså håller ju igång hela tiden. Mm. Ja, jag blir sällan sugen på att kolla på Octopus, men när jag väl tittar på den så har man alltid roligt. Ja, exakt. Det här är ju väldigt lätt att göra som en go-to bombfilm om man bara vill ha en underhåll, underhållning under ett par timmar som är en bra bombfilm. Mm. Och på så sätt så gör ju det rätt att den, att den är... Den har lite seriösa bitar, men den också är också lite skämtsam. Fast det är mycket som gör att den är enkel att titta på. Oh. Även om man kanske hade velat att de lite löjliga bitarna hade tomats ner. så Kanske på ett sätt är det, för lite det som gör att den är så enkel att sitta och snacka om och se tillsammans med andra. Oh, ja, exakt. Det gör ju sig väldigt bra, som sagt, att titta på tillsammans med andra. Mm. Och det finns ju också faktiskt väldigt bra humor. Ja, menar vi, vi har ju ändå skrattat några gånger under, under den här ja Och som Thomas skrev i sin recension om den här filmen, att det här From är inte Utah, Utah Kim. Ja, ja. ja, men Han skrev det att det här var som sista klassiska gångfilmen, att det här var slut på nere. Och till viss del kan jag väl ändå tycka det egentligen. But Utah Jim känns ju underrundad. Ja. Ja, exakt. Det är väl... Den här, eller kanske Dylan som man... Jag kan lyfta in det, men det Living Daylights är ju också något helt annat mot mm. egentligen med hela Roddy mm. Den är ju, Dole är, är ju också egen på det sättet. Den glider ju inte riktigt inblanden. Och de övriga filmerna är ju en klassiker på samma sätt ja, som precis. den här är. Så Jag kan ju definitivt uh, köpa det och se också att det här är sista uh, sist riktigt klassiska bonfilmen. Mm. Uh, men där var eftertexterna slut. Jaha. Och uh, där avsnittet med kanske. Ja, det var väldigt kul att titta på att plus det i gott sällskap. Ja, verkligen. Hoppas väl att ni som eh, lyssnade på det här avsnittet också tyckte det var kul. Mm. Få lite sällskap under en mm. ja. ja, Ja, får väl tacka Thomas Rugg, Anders Fred från Sweden We Love och Agent 7.nu mm. och eh, Anton, Lars typ. Mm. Det nog gäng, gänget vi... Jag eh, brukar tacka. Tacka fast han ligger vid en infinity pool på sypen just nu och gott sig. Ja. Det lilla <laughs> Men nästa gång så är väl och tillbaka då. Ja, vi hoppas sig. faktutmaningen är väl också tillbaka då som gjorde ett avbrott i just det här avsnittet. Så hörs vi ändå om två veckor. Blir det väl. Kanske. Ja, vi hörs helt enkelt. Ja. Så ha fint så